Pentru cine bat clopotele? Pista 28. O pânză țepoasă de barbă căruntă se întindea peste fălcile, buzele și gâtului Primitivo. Restul feței îi era neted și negricios, cu nasul zdrobit și lătăreț, ochii cenușii duși în fundul capului. Și, pe când se uita la el, Robert Jordan a văzut pânza țepoasă zbătându-se la colțurile gurii și pe tendoanele gâtului. Ia ascultă, zise Primitivo. Îi toacă, nu alta. Dacă le-au înconjurat groapa, asta fac, spuse Robert Jordan. Dar poate că unii au scăpat. Dacă am cădea acum asupra lor, i-am luat din spate, propuse primitivo. Lasă-ne să ne ducem patru șcălare. Și pe urmă ce faceți? Ce o să se întâmple după ce o să le cădeți în spate? Ne unim cu ceata lui Sordo. Ca să muriți cu toții acolo. Ia uite-te unde e soarele. În mai ziua e lungă. Cerul era înalt și fără pic de nor, iar soarele îi ardea în spinare. Pete întinse de stâncă goală se răspândiseră acum pe partea dinspre sud a platoului golaș din fața lor și nici urmă de zăpadă nu mai rămăsese pe ramurile brazilor. Bolovanii mari, risipiți mai jos de ei, uz când se topise zăpada, abureau slab sub fierbința la soarelui. Trebuie să îndurăm și asta," spuse Robert Jordan. La război se întâmplă și asemenea lucruri. Și nu putem face chiar nimic? Cu adevărat nimic? Primitivo se uită drept în ochii lui și Robert Jordan știa că omul acela are încredere în el. Nu poți să ne trimiți pe mine și pe încă unul cu mitraliera cea mică? N-ar folosi la nimic, răspunse Robert Jordan. Crezu că zărește pe cer ceva ce se aștepta să vadă? Dar nu era decât un vultur ce se lăsa să plutească în jos împotriva vântului, apoi din nou se înălță peste marginea pădurii de brad din depărtare. Și spuse încă o dată. N-ar folosi la nimic, chiar dacă ne-am duce cu toții. În clipa aceea, salvele de pistol mitralieră deveniră de două ori mai puternice și întretăiate de bufniturile greoaie ale grenadelor de mână. Of, băgaia rosti primitivă cu fervoarea arzătoare a celui pornit pe blasfemie și ochii îi notau în lacrimi, iar obrajii îi zvâgneau nervos. Of, Dumnezeule și Sfântă Născătoare, băgaia-și cu lor care duhnește în văzduh. Liniștește-te, îl sfătui Robert Jordan. Lasă că nu mai trece mult și să dai piept cu ei. Uite că vine femeia. Pilar suia înspre ei înaintând cu greu printre stânci. Primitivo o înjura într-una. of, Dumnezeule și Sfântă Născătoare, ștergeți-i de pe fața pământului!" Și repeta vorbele astea de fiecare dată când vântul aducea până la ei ecoul învălurit al împușcăturilor. Robert Jordan coborâ către Pilar ca să o ajute la urcuș. Che tal, femeie!" îi spuse apucându-o de amândouă și trăgând o în sus peste ultimele colțuri de stâncă. Ți-am adus binoclul," spuse Pilar, trecându-și cureaua peste cap. Vă să zic că s-au năpustit peste sordo." Da." Sărmanul," rosti Pilar cu adâncă părere de rău. Bietul sordo." Sufla din greu după efortul făcut la urcuș. Îl apucă de mână pe Robert Jordan și îl trase tare, aruncându-și în același timp ochii peste locurile din jur. Cum ți se pare că merge lupta?" Prost, foarte prost. Crezi că sordo e hodido? Așa cred." Sărmanul!" exclamă Pilar, fără îndoială că din plicina cailor. Probabil." Sărmanul!" îi zise iarăși Pilar, pe urmă. Rafael mi-a povestit o întreagă istorie scârboasă cu niște cavaleriști. Ce-a fost? O patrulă și apoi aproape un pluton întreg. Până unde au venit? Robert Jordan îi arătă cu mâna locul unde se oprise patrula și după aceea amplasamentul mitralierei. De unde se aflau abia puteau să vadă un bocanc de-a lui Agustin ieșind în spatele camuflajului. Țiganul zicea că au venit atât de aproape încât calul celui din frunte s-a aproptit cu pieptul în țeava mitralierei, istorisi Pilar. Ce neam de oameni și țigani ăștia! Binoclul tău rămăsese în peșteră. Ați strâns lucrurile? Tot ce putem lua cu noi. Aveți vreo veste de la Pablo? A luat-o cu 40 de minute înaintea cavaleristilor. Au pornit pe urmele lui. Pilar zâmbi spre el. Încă îl mai ținea de mână. Acum ai dădut drumul și îi spuse: Nici n-au să-l zărească, măcar. Dacă cu sordo, nu putem face nimic, nimic. Sărmanul, se lui Pilar, tare mai țineam la el. Și ești sigur, sigur de tot că-i Hodiddo. Da, am zărit o mulțime de cavaleriști. Mai mulți decât au fost aici. Încă o formație întreagă s-a dus între acolo. Iauzi, exclamă Pilar. Sărmane, sărmane, sordo! Stătura să asculte zgomotul luptei. Primitivă voia să se ducă acolo, spuse Robert Jordan. Ce, ești nebun? zise Pilar către bărbatul cu fața plată. Dar grozav soi de nebun mai odraslește pe aici, pe la noi. Vreau să le vin într ajutor. Ceva, continuă Pilar. Alt visător! Ce, nu-ți vine să crezi că o să dai destul de repede ortul popii aici, fără să te mai ostenești cu drumuri zadarnice? Robert Jordan se uită la Pilar, la chipul ei masiv și negricios, cu umerii obrajilor proeminenți ca de indian, cu ochii negri depărtați de rădăcina nasului și gura râzătoare, cu buza de sus groasă, ironică. Trebuie să te porți ca un bărbat, îi spuse mai departe Pilar lui Primitivo. Ca un om în toată firea, doar ai păr alb în cap. Nu te ține de glume pe socoteala mea, îi răspunse primitivă ombufnat. Dacă are omul un dram de inimă și o închipuire, trebuie să fie în stare să și le stăpânească, îl mustră Pilar. Și aici, cu noi, ai să mor destul de curând. Nu-i nevoie să te duci și să-ți o cauți pe la alții. Iar în ce privește închipuirea, are țiganul destule pentru noi toți. Ce mai istorie mi-a îndrugat! Dacă te-ai fi aflat de față, s-o vezi cu ochii tăi, nu i mai zice istorie," răspunse primitivă. Au fost câteva clipe de încordare cumplită." Cheva, va!" rosti Pilar. Niște cavaleriști au venit până aici și pe urmă și-au văzut de drum. Și toți faceți din asta o ispravă de mare vitejie. Uite unde am ajuns dacă am stat atâta vreme cu mâinile în sân." Și asta de la sordo e tot floare la ureche?" Întrebă Primitivo disprețuitor de data asta Se vedea limpede că îi se sfâșie inima de câte ori vântul aducea până la ei Ecoul de tunaturilor, Și că ar fi vrut or să se ducă acolo să se arunce în luptă Ori să plece Pilar și să-l lase în pace Total che, zise Pilar Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat N-ai să-ți pierzi tu cohonezi pentru nenorocirea altuia Du-te și te ușurează, să răsti Primitivo sunt pe lumea asta unele muiere așa de proaste și de rele, că nici dracul nu le mai poate răbda. Asta ca să-i mai sprijine și să-i ajute pe bărbații aceia nu prea bine înzestrați pentru facerea copiilor. Îi dădu Pilar răspuns. Și dacă nu-i nimica de văzut, am să plec. Tocmai atunci auzi Robert Jordan zumzetul unui avion la mare înălțime. Privie în sus și în înaltul cerului zări avionul care îi se păru a fi cel văzut și mai devreme dimineața. Acum venea din direcția frontului și se îndrepta către munții unde El Sordon frunta atacul. Uite și pasărea cobe, zise Pilar. Oare o să vadă ce se întâmplă acolo? Sigur, răspunse Robert Jordan, dacă nu sunt orbi. Privirea avionul din înaltul cerului, care înaintea mereu argintiun în bătaia razelor soarelui. Venea dinspre stânga și de jos vedeau bine discurile de lumină făcute de elice. Rămâneți culcați, porunci Robert Jordan. Apoi avionul ajunse deasupra lor și văzură umbra alunecând peste platoul golaș, iar motoarele duduiau mai puternic decât oricând. Trecu mai departe către capătul văii. Îi urmări zborul până dispărut din vedere, pe urmă îl iar, întorcându-se în cercuri înalte către pământ, Dând de două ori roată înălțimilor și dispărând în direcția Segoviei. Robert Jordan se uită la Pilar. Văzu că fruntea e îmbrăbonată de sudoare și clătină mereu din cap. Își ținuse buza de jos strânsă între dinți. Fiecăruia îi e groază de ceva, zise Pilar. Mie de astea mi-e groază. Nu cumva te-ai lipsi de frică de la mine? O întrebă primitiv obad șocoritor. Nu. Îi răspunse Pilar, punându-i mâna pe umăr De la tine nu se poate nimeni mă lipsi de frică Asta o știu bine Te rog să mă ierți că am glumit așa de răutăcios pe socoteala ta Doar suntem toți amestecați în aceeași oală Pe urmă vorbi către Robert Jordan Am să vă trimit în mâncare și vin De altceva mai aveți nevoie? Deocamdată nu Ceilalți unde-s? Cei al tău e pus deoparte, acolo, jos, la cai Răspunse Pilar zâmbind Totul e ascuns așa cum se cuvine Totul ce avem de luat e gata strâns și împachetat Maria îți păzește ranițele Dacă se o întâmpla să ne atace cumva aviația Trimite-o să stea înăuntru în peșteră Am înțeles înălțimea ta inglez Zise Pilar Pe tău ți-l dau un dar L-am trimis să culeagă bureți ca să am cu ce gătii iepurii Acum au răsărit o groază de bureți și mi s-a părut că ar fi nimerit să mâncăm iepuri ăștia, cu toate că mai bun ar fi dacă i-am lăsat până mâine sau până poi mâine. Cred că cel mai bine e să-i mâncăm acum, în cuvință Robert Jordan. Și Pilar puse mâna ei mare pe umărul lui, chiar deasupra curelei pistolului, care îi trecea în diagonală peste piept, pe urmă o ridică și îi zburli părul cu degetele zicând. Ce mai inglez!" Am să o trimit pe Maria coace când o-i de făcut mâncarea. Detunăturile salvelor dinspre înălțimile depărtate aproape se stinse sără și doar din când în când se mai auzea câte o împușcătură stingheră. Crezi că s-a terminat?" întrebă Pilar. Nu," răspunse Robert Jordan. După zgomotele pe care le-am auzit înseamnă că au atacat și au fost dați peste cap. Eu aș spune că de acum i-au înconjurat." Stau în locurile adăpostite și așteaptă avioanele Pilar se adresă lui Primitivo Ascultă, ești încredințat că n-am vrut deloc să te jignesc? O știu, răspunse Primitivo Am înghițit eu și altele mai rele de la tine Ai limba înveninată Da, puneți ți gurii femeie Sordo a fost un tovarăș foarte drag Și mie nu? întrebă Pilar Ascultă-mă ei față turtită la război omului nu e îngăduit să spună ce are pe suflet. Avem destule ale noastre pe cap, fără să ne mai îngrijim și de ale lui Sordo. Primitivo stătea tot încruntat. Ar trebui să iei ceva de leac, îl sfătui Pilar. Acum eu mă duc să fac de mâncare. Ai adus hârtiile găsite la rechete? O întrebă Robert Jordan. Tii că proastă mai sunt, se lui Pilar. Am uitat. Am să o trimit pe Maria. Capitolul 26 Avioanele n-au sosit înainte de ceasurile trei după amiază. Până la prânz, zăpada dispăruse cu totul, iar stâncile erau fierbinți sub bătaia soarelui. Pe cer nu se vedea niciun nor și Robert Jordan stătea printre stânci. Își scosese cămașa lăsând soarele să-l bronzeze pe spate și citea scrisorile găsite asupra cavaleristului mort. Din când în când se oprea din citit și-și arunca privirile peste platoul golaș până la poalele pădurii, pe urmă peste înalțimile din depărtare și se întorcea din nou la scrisori. Nu se mai arătase niciun grup de călăreți. Din vreme în vreme răsuna câte o împușcătură dinspre tabărea lui El Sordo. Dar asta se întâmpla rar și la intervale neregulate. Din cercetarea actelor militare aflase că tânărul acela era fiul unui fierar din localitatea navareză, Tafala, avea 21 de ani și nu se însurase încă. Făcea parte din regimentul 10 de cavalerie, amănunt care îl surprinsese pe Robert Jordan, deoarece crezuse că regimentul acela se afla în nord. Era regalist și fusese rănit în luptele de la începutul războiului. Probabil că l-am văzut alergând pe străzi înaintea taurilor la feria din Pamplona, își spuse Robert Jordan. La război nu ucizi niciodată pe cei pe care ai vrea să-i ucizi," gândi mai departe. Sau, știu eu, poate că se întâmplă și asta, dar extrem de rar," se corectă el și citi mai departe. Primele scrisori erau foarte anoste, caligrafiate cu multă îngrijire și vorbeau aproape numai despre evenimentele locale. Veneau din partea surorii cavaleristului și din ele Robert Jordan află că în Tafalia totul mergea bine." Tatăl era sănătos, mama la fel ca totdeauna, dar se cam plângea de durări în spate, dar nădăjduia să-i fie feciorul sănătos, să naibă de înfruntat primejdii prea mari și se bucura că îi pune pe goană pe roșii pentru a elibera Spania de stăpânirea hoardelor marxiste. Pe urmă venea o listă a băieților din Tafalia care muriseră ori fusese grav răniți în intervalul de după ultima scrisoare. Morți erau zece cu totul. Sunt mulți tare pentru un orășel ca tafalia, își spuse Robert Jordan. Scrisoarea cuprindea foarte multe referiri religioase, căci sfora să ruga de Sfântul Anton, de binecuvântata fecioară de la Pilar și alte sfinte fecioare, să-i ocrotească fratele, iar lui îi atrăgea atenția să nu uite nicio clipă că se află și sub ocrotirea Sfintei Inimi al lui Isus, pe care ea rămânea încredințată că tot o mai poartă necontenit în dreptul inimii, Întrucât s-a dovedit de nenumărate ori și cuvintele acestea fusese subliniate, că are puterea de a opri gloanțele și rămânea ca atotdeauna iubitoarea lui soră Concea. Hârtia scrisorii era puțin pătată pe margini și Robert Jordan o așeză cu grijă îndărăt între actele militare și deschise o altă epistolă cu un scris mai puțin pedant. Venea de la novia tânărului, de la logodnica lui și, cu toate că folosea formule banale și cumpănite, se dovedea de-a dreptul isterică în privința sănătății și bunăstării lui. Robert Jordan o citi până la capăt, apoi așeză toate scrisorile împreună cu actele militare și le vărâ în buzunarul de la spate al pantalonilor. Nu voia să le mai citească și pe celelalte. Cred că pe astăzi mi-am împlinit fapta bună de fiecare zi," își spuse Robert Jordan. Fără îndoială că am împlinit își spuse el încă o dată. Ce citește acolo?" întrebă Primitivo. Actele și scrisorile găsite la rechete pe care le-am omorât noi azi dimineață. Vrei să le vezi?" Nu știu, carte," răspunse Primitivo. Ai găsit ceva vrednic de luat în seamă?" Nu," spuse Robert Jordan. Sunt scrisori personale." Și cum merge treaba prin locurile de unde e el?" Poți să spui din ce ai citit acolo? S-ar părea că merg foarte bine, răspunse Robert Jordan. Da, din orașul lui au căzut mulți pe front. Se uită în jos, spre locul unde stătea pușca mitralieră și văzu că după topirea zăpezii camuflajul fusese puțin modificat și arăta mai bine. Nu atrăgea deloc atenția și-și aruncă privirea peste locurile din jur. Din ce oraș e? întrebă primitivo. Tafalia îi răspunse Robert Jordan Merg bine lucrurile acolo, își spuse Robert Jordan Îmi pare rău dacă asta poate sluji la ceva Dar nu poate, își spuse mai departe E în regulă Atunci a las o baltă, gândi Robert Jordan Bine, am lăsat-o Dar nu era chiar așa de ușor să o lași baltă Câți dintre ăștia ai ucis? Se întrebă Robert Jordan în gând Nu știu Și îți închipui că ai dreptul să o omori pe cineva? Nu Dar trebuie să o fac Și câți dintre cei pe care i ucis Erau într-adevăr fasciști? Foarte puțini Dar toți sunt dușmani Și împotriva forței lor Noi opunem forța Numai că oamenii din avara îți plac mai mult decât cei din orice altă provincie a Spaniei Da Și omori Da dacă nu-ți vine să crezi, coboară puțin până la tabără. Și nu știi că nu trebuie să ucizi? Ba da. Și totuși o faci? Da. Și cu toate acestea mai crezi cu tărie în dreptatea cauzei pentru care lupți? Da. E o cauză dreaptă," își spuse Robert Jordan, fără a-și liniști conștiința, dar cu mândrie. Cred în popor și în dreptul său de a-și alege forma de guvernământ pe care o dorește." Dar trebuie să nu crezi în ucidere, gândi el. Trebuie să o accepti ca pe o necesitate, dar să nu crezi în ea. Dacă ai să crezi în ucidere, nimic nu o să mai fie cum trebuie. Și câți oameni socotești că ai omorât? Nu știu, fiindcă nu vreau să țin socoteala. Dar știi sau nu știi? Da, câți? Nu pot spune cu certitudine câți anume." Când arunci trenuri în aer, ucizi mulți oameni, foarte mulți. Dar sigur nu poți să fii. Și cei despre care știi precis? Peste 20. Și dintre ăștia, câți anume erau într-adevăr fasciști? Despre doi știu cu siguranță, fiindcă a trebuit să-i împușc atunci când i-am luat prizonieri la usera. Și nu ți-a părut rău? Nu. Nici nu ți-a făcut plăcere? Nu. Am hotărât în clipa aceea că niciodată n-am să o mai fac. Și m-am ferit. M-am ferit să omor oameni neînarmați. Ascultă, își spuse Robert Jordan. Mai bine încetează cu gândurile astea. E foarte dăunător pentru tine și pentru munca ta. Apoi își răspunse sie însuși. Prin urmare, asculți, îți dai seama? Fiindcă ești amestecat într-o chestiune foarte serioasă și tot timpul trebuie să am grijă ca să înțelegi bine despre ce este vorba Am datoria de a te ajuta să-ți rânduiești bine ideile Fiindcă în cazul când ideile nu-ți sunt în cea mai bună rânduială, nu ai dreptul să faci ceea ce faci, pentru că asemenea fapte sunt crime și niciun om nu are dreptul să ridice viața altuia, decât dacă numai în chipul acesta poate apăra pe alții de rele și mai mari. Așa că rânduiește-ți ideile și nu te mai minți singur. Dar n-am să țin socoteala oamenilor pe care i-am omorât ca și cum m-aș păstra în semnul unui trofeu, ori dovezile acelea dezgustătoare, cum sunt cerculețele făcute pe țeava puștii, își spuse Robert Jordan. Am dreptul să nu țin socoteala și am dreptul să le uit. Nu, continuă tot el, nu ai dreptul să uiți nimic. N-ai niciun drept să închizi ochii în fața celui mai mic amănunt de acest fel, niciun drept să uiți vreun amănunt, să-l îndulcești or să-l schimbi. Termină, își porunci Robert Jordan. Devii insuportabil de enfatic. Și nici să nu te păcălești vreodată singur în privința asta. Își spuse mai departe. Foarte bine, continuă Robert Jordan discuția cu sine însuși. Mulțumesc pentru sfaturile tale atât de prețioase și spunem, fac bine că o iubesc pe Maria? Da, își răspunse singur. Chiar dacă într-o concepție pur materialistă asupra societății, o asemenea entitate, cum ar fi dragostea, nu-și poate găsi loc... Și când, mă rog, ai avut vreodată asemenea concepții?" Se întrebă Robert Jordan. Niciodată. Și nici n-ai putea să ai. Nu ești un adevărat marxist? O știi foarte bine. Crezi în libertate, egalitate și fraternitate. Crezi în viață, în libertate și în năzuința spre fericire. Să nu te mai joci cu prea multă dialectică. Sunt unii care se pricep la dialectică, dar tu nu te numeri printre ei." A trebuit să mai înveți câte ceva despre dialectică doar ca să nu-mi pari un agea Pentru a câștiga un război trebuie să lași deoparte multe întrebări. Iar dacă războiul acesta ar fi pierdut, orice asemenea întrebare și-ar pierde sensul. Dar după ce războiul va fi câștigat, te poți lepăda de lucrurile în care nu crezi. În foarte multe crezi și în foarte multe nu crezi. Și e încă ceva. Nu te mai prosti singur cu privire la dragostea ce o nutrești pentru o ființă. Aici nu e vorba decât de faptul că cea mai mare parte dintre oameni nu sunt destul de norocoși ca să întâlnească dragostea. Niciodată n-ai întâlnit-o până acum și uite că astăzi o întâlnești. Ceea ce există între tine și Maria, chiar dacă n-are să dăinuiască decât astăzi și o parte din ziua de mâine, ori are să dureze cât o lungă viață de om, este cea mai deseamă întâmplare care se poate petrece în viața unei făpturi omenești. Totdeauna se vor găsi unii în stare să spună că dragostea nu există numai fiindcă ei n-au putința să o trăiască. Dar îți spun eu că dragostea este un adevăr, că ai întâlnit-o și că te poți socoti un om fericit, chiar dacă va fi să mori mâine. Lasă deoparte prostiile despre moarte, își spuse Robert Jordan. Nu ăsta e felul nostru de a vorbi. Așa vorbesc numai prietenii noștri anarhiști. De câte ori treburile merg într-adevăr prost, domniile lor ar dori să dea foc la ceva și să moară. Stranie minte mai au. Cumpli de stranie." Îi, bătrâne, uite că încheiem și cu ziua de azi," își spuse Robert Jordan. S-a făcut ceasul aproape trei și, mai curând ori mai târziu, are să ne vină niște mâncare." Încă se mai aud împușcături dinspre el sordo, ceea ce înseamnă că l-au împresurat și așteaptă să le mai vină întăriri, probabil. Deși trebuie să încheie socoteala înainte de lăsarea întunericului. Mă întreb cum anume o fi acolo la sordo. La ceva asemănător trebuie să ne așteptăm toți dacă avem suficientă răbdare. Îmi închipui că nu e prea vesel acolo la sordo. De un lucru putem fi siguri. În frumoasă încurcătură l-a mai vărât pe sordo cu povestea asta a cailor. Cum s-ar spune pe spaniolește? Un caliehon sin salida. O fundătură fără ieșire. Cred că aș fi în stare să o îndur fără greutate. Așa ceva nu ți se întâmplă decât o singură dată în viață și se termină repede. Dar oare n-ar fi o adevărată desfătare să lupți cândva într-un război în care, dacă ești încercuit, să te poți preda? Estamos copados! Suntem încercuiți! Iată strigătul de cea mai cumplită groază din acest război. Iar întâmplarea imediat următoare e că ești împușcat, fără să ți se întâmple nimic rău mai înainte, dacă ești norocos. Sordon n-ar avea norocul ăsta și nici ceilalți nu l-ar avea dacă le-ar sosi vremea. Era ceasul trei. Peste puțin auzi din depărtare zumzetul stins al motoarelor, și ridicând ochii zări avioanele. Capitolul 27 El sordo dădea lupta pe o creastă de colină. Nu-i plăcuse colina aceea și, de cum o văzuse, își spusese în gând că parcă ar fi un șancru. Dar n-a de ales altceva în afară de colina aceea și o alesese încă de când o văzuse în zare și pornise în galop către ea, cu pistolul automat atârnându-i greu în spinare, și calul se încorda, suflând din greu între pulpele lui, iar sacul cu grenade îl izbea într-o parte și sacul cu încărcătoare pentru pușca mitralieră îl izbea de cealaltă și Joaquin și Ignacio se opreau și trăgeau, se opreau și trăgeau pentru a-i lăsa timp să pună în poziție pușca mitralieră. La ceasul acela încă mai era zăpadă, zăpada care îi dusese la pierzare. Iar când calul fusese lovit de glonț și începuse să răsufle șuierător, abia mai târându-se pe ultima parte a urcușului cu mișcări zvâgnite și pași împleticiți, împroșcând zăpada cu țâșnituri lucitoare și sacadate, sordou trase de frâu, punându-și derlogii peste umăr și urcând din greu. Urcase la deal cât putuse mai grabnic, printre gloanțele ce plesneau în stânci ca niște scuipături, cu cei doi saci atârnându-i greu în spinare, și pe urmă, ținând calul de coamă, îl împușcase repede cu îndemânare și duioșie chiar pe locul unde avea nevoie de el, astfel încât animalul se prăbușise grămadă cu gâtul înainte, astupând spărtura dintre două steiuri de stâncă pusese pușca mitralieră în poziție de tragere peste spinarea calului și trăsese iute două încărcătoare, iar arma clănțănise, cartușele goale săriseră în zăpadă, mirosul de păr ars să ridicase pe coastele pârlite de țeava fierbinte și el trăgea mereu asupra celor ce veneau înspre colină, silindu-i să se împrăștie pentru a se pune la adăpost și în toată vremea asta simțise un fior rece pe șira spinării, fiindcă nu știa ce are în spate. Dar, de îndată ce ultimii dintre cei cinci, câți erau cu toții, ajunserea în vârful colinei, fiorul rece se risipise și el sordocruțase încărcătoarele, păstrându-le pentru vremea când aveau să-i fie de trebuință. Încă doi cai morți zăceau pe coastă și alți trei pe creasta colinei. Noaptea trecută nu izbutiseră să fure decât trei cai, iar unul se smucise și scăpase chiar când încercau să-l încalece pe deșelate, acolo, în țarcul de la tabără, când răsunaseră primele împușcături. Dintre cei cinci bărbați ajunși pe creasta colinei, trei erau răniți. Sordo avea o rană în pulpa piciorului și două în brațul stâng. Îi era o sete cumplită. Rănile începuseră să-i amorțească și una dintre cele de la braț îl dureau rău. Îl mai durea îngrozitor și capul, iar în vreme ce stătea și aștepta avioanele, își aduse aminte de o glumă spaniolească. Se zicea, hai, tomar la muerte? como se fuiera aspirina, ceea ce înseamnă, va trebui să i moarte așa cum mai luau o aspirină. Dar gluma asta nu o rosti cu glas tare. Zâmbi undeva înăuntrul durării ce încleștea capul și înăuntrul greței ce l apuca de câte ori mișca brațul, și privie în jur la ce mai rămăsese din ceata sa Cei cinci bărbați erau răspândiți în jur Ca vârfurile unei stele în cinci colțuri Scormoniseră cu genunchii și cu mâinile Și își făcuseră apărătorii în dreptul capului și al umărilor Cu pământ umed și lespez de stâncă La adăpostul lor umpleau golurile dintre pietre Cu alte lespezi și cu pământ Joachim, tânărul de 18 ani avea o cască de oțel cu care scormonea și cărea pământul Făcuse rost de casca atunci când arunca în aer trenul Era găurită de un glonte și toți glumiseră pe socoteala lui, fiindcă o păstrase Dar el îi netezise cu ciocanul marginile zrențuite, vârâse în gaură un dob de lemn Îl tăiase și îl șlefuise pe dinăuntru, aducându-l la același nivel cu metalul când începuseră să răsune împușcăturile, își trântise casca pe cap cu atâta putere încât răsunase de parcă l-ar fi pocnit cineva cu o cratiță drept în creștet și după ce calul fusese împușcat sub el, în timp ce urca pe ultima parte a costișei, când îl dureau plămânii, îi amorțiseră picioarele și îi se uscase gura, iar în jurul său era numai plesnet, trosnet și șuierat de gloanțe, casca părea să-l apese ca o piatră de moară, și să-i strângă într-un cerc de fier fruntea înfierbântată. Dar o lăsase pe cap. Și acum săpa cu ea disperat încordat ca o adevărată mașină. Până în clipa aceea nu fusese nici măcar atins. În cele din urmă tot e bună la ceva," îi spuse sordo cu glasul lui profund și gutural. Rezistă și fortifică-ți poziția, iar atunci vei învinge." Răspunse Joaquin cu gura căscată de arsura fricii, mai aprigă decât setea firească ivită în timpul bătăliei. Era una dintre lozincile Partidului Comunist. Sordo privie în depărtare și la polele colinei, unde un cavalerist își totițea capul din dosul unei stânci. Ținea foarte mult la băiatul ăsta, dar nu i de deloc de lozinci. Ce ai zis? Unul dintre ceilalți întoarse capul de la apărătoarea pe care și-o înălța.